Перший з усіх женихів підвівся Леод, син Ойнопа. Був він на жертвах у них ворожбит, при кратері чудовій завжди сидів іздаля. Та йому не були до вподоби всі ці безчинства зухвалі й осуджував тих женихів він, першим і Лукодісею із гострою взяв він стрілою і відступив до порога щоб спробувати лук натягнути. Та не зігнув, незвичні та ніжні зомліли відразу руки його. Звернувсь тоді до женихів він і мовив. Друзі, не міг натягнути я, хай спробує інший хто-небудь. Лук цей для духа й душі багатьох із мужів найзначніших прикростей може завдать. Набагато, бо краще умерти, ніж животіти, позбувшись того, задля чого весь час тут всі ми збирались, чого день у день ми так довго чекали. Мабуть, і зараз іще не один сподівається і прагне заміж узяти собі пенелопу жону Одіссея. Кожен, хто спробує лук, той невдало, нехай зрозуміє... Іншу належить йому із ахейонок, гарно убраних, сватити віном її добиваючись. Вийде за того, заміж вона, хто більш принесе їй і хто їй судився. Мовивши так, і на землю поставивши лук біля себе, тут же його до дверей прислонив він обтесаних гладко, поряд із ним і стрілу. Притулив до окільця дверного, потім, вернувшись, сів він у крісло, з якого підвівся. Лаять Леода, почав антиной і на нього кричати. Що за слова крізь зубів, огорожу проскочили в тебе. Буйні, страшні ці розмови твої я з обуренням слухав. Лук цей для тіла й душі багатьох із мужів найзначніших, Прикростій може завдать, якщо й ти натягати не можеш. Що ж? Не таким тебе мати поважно на світ породила, щоб тятиву натягнути, умів ти і стріли пускати. Знайдуться тут женихи благородні, що швидко натягнуть. Мовивши це, звернувся до Мелантія він, Козопаса. Нубо Мелантію «Живо огонь розпалив, господі, потім, великий ослін, накривши, руном ти поставиш, далі з комори внеси, туди лою кружало велике, щоб, розігрівши його, ним лук юнаки намастили, і, натягнувши той лук, почали б уже наші змагання». Так він сказав, і вогонь неугасний роздмухав Мелантій, потім великий ослін, накривши, руном він поставив, далі з комори приніс туди лою кружало велике, лук юнаки намастили і натягувать стали. Та лука все ж натягнуть не могли. Бракувало для цього їм сили. Лиш Антіной з Еврімахом на Бога подібним не брались два женихів ватажки відвагою і родом знатніші. Вийшли тоді одночасно з Господи тієї обоє, і Волопас, і Свинар одісея Божистого вірний вийшов за ними у слід і сам Одісей Богосвітлий. Як за дверима уже опинились вони й за подвір'ям, Словом ласкавим озвався, до них Одісей і промовив. «Хтів би я щось, волопасе і свинарю, сказати вам, та, може, краще мовчать, але дух мій мене говорить, спонукає. Чи помогли б Одіссеєві ви, якби тут він нежданно сам з'явився між нами, якимось приведений Богом?» Чи женихам ви тоді помагали б, а чи Одісею? Прямо скажіть ви мені, як дух вам наказує й серце.